Judecata de joi, cu scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu, la Europa FM. După 30 de ani, România se află într-o situație similară cu cea din 1989. Ceaușescu tăiase toate legăturile cu Occidentul, renunțase la clauza națiunii celei mai favorizate în raport cu Statele Unite, chiar înainte să-i o anuleze americanii. Nu-l mai invitat nimeni din vest, nicăieri. Pe de altă parte, nici lagărul comunist, este european în cap cu RSS-ul lui Gorbaciov, nu-l înghițea. Nu, altfel, stau lucrurile cu Viorica Dăncilă. În America s-a dus chemată de nimeni. Vicepreședintele Mike Pence nici n-a băgat de seamă că a trecut pe la Washington premierul României. După ce s-a pupat în aer cu cine a găsit pe holuri, S-a întors în România, Europa, unde o așteptau tank, invitațiile la Paris, Berlin, Madrid, Roma, Viena, ba chiar și Londra. Propunerea ei de comisar european, Rovana Plumb, a fost respinsă de Bruxelles. O a doua, Dan Nicai, a fost azvârlită înapoi chiar mai rapid. Imperturbabil, vel slugoiul FIFOR anunță că o a treia propunere e pe țeavă. ceea ce demonstrează incapacitatea de a înțelege că, din partea Comisiei Europene, e vorba de o unică respingere, perpetuă, cea a lui Dăncilă însăși, cu guvernul ei cu tot. Dacă ar mai fi vreo îndoială că e așa, precizarea Ursulei von der Leyen nu accept nicio propunere înainte de votul moțiunii de cenzură, pune capacul. Căci nu poate însemna decât așteptăm să plece Dăncilă ca să putem sta de vorbă. Dacă Dăncilă rămâne, probabil România va pierde postul de comisar european la transporturi. Până și socialdemocrația europeană strâmbă din nas față de colegii de la București. Ascultând o pe neconflictuala, patinatoare pe cuvinte, Vasilica, mamă cu amor la popor, cum înregistrată fără știrea ei șuieră sec și veninos. s și făcut pomenile, dar a înviat mortul. Ăștia o să ia Parcă o auzeam pe Elena Ceaușescu în ultimele ei zile. Aida partidului ceaușist, partidul lui Dăncilă, are viitorul închis ca reprezentant al României în relațiile internaționale, ceea ce... În perspectiva apropiatei crize economice arată sumbru, căci, spre deosebire de Ceaușescu, care, pe spinarea poporului achitase datoriile țării, dăncilă Teodorovici tocmai le-au făcut. Suta de lei pe care Ceaușescu o arunca maselor turburate, s-a transformat într-o mituire la scenă deschisă a parlamentarilor cu funcții și bani de la bugetul de stat. Iar tinerii României, la fel ca pe vremuri, vor să plece din țară, cu sutele de mii, și vor pleca. Pentru că acum nu-i mai oprește, nu-i mai bate, nu-i mai arestează nimeni la graniță. Asta se întâmplă doar în Piața Victoriei. După 30 de ani, dorința de a părăsi minunata noastră patrie liberă a crescut. Iată de ce moțiunea de cenzură, de care nici nu se pomenea în 89 ar trebui să fie o revoluție. Nu doar să schimbe un guvern, ci să pulverizeze un regim care, sub diverse forme, a rezistat până astăzi. Numai că n-am văzut încă vreo revoluție făcută la tarabă. După tot ce s-a întâmplat zilele acestea, votul de astăzi nu mai poate avea vreun sens moral sau politic. Pentru popor va însemna un mezat. A câștigat cine a dat mai mult. Nu-mi rămâne decât să mă gândesc la o ucronie SF pe care am scris-o cu ani în urmă, timp mort, în care Ceaușescu înlăbușise Revoluția și rămăsese ani mulți, după 89, la cârma României.